Eusko Alkartasuna eman zituen urte gehienak, baina ez zuen hogasi bere ibilbide politikoa. Txominpeien haren aldehdik izan zen luzaz, azaltzen digu. A beti zuen Euskal Heria, eta alde batetik Euskal Heria, baina ideia azos naiztekin, eh? Zienta zen Penoetik, eta EASN ebil izan, eta enbatatik joan zen horregatik, bai. Zerbait, laiko nahi zuen, eta ean zartu eta goean zartu. Largo eta sortzean zartu zen ean, eta Ipare Euskal Herriko presidente ere izan zen, 2008-2006 arte. Ideia sozialistak zituela dio 8000 peienek, Kolet Kapdeviel gaur egun alderdi sozialistean da, atzo ere ehozketetan zen eta baiestatu du ideietan ez zirera hain urun. Nuz etion tre prox, paska en feit, ilete abertzale socialdemokrata, donc partagei beaucoup de choses en commun. Le feit, ilete socialdemokrata, ea abertzale, euski, n'e pas du tout inkompetent. Compatible, hein, au contraire. Zeta dira, kiloreptatru plur facilment zaplaz du lotkote. Alta, Ipare Euskal Herriko erreferentzia zen Eusko Alkartasunean. Gaur egungo idazkaren nagusiak pelio urizarreke, estimatzen zuen laguna. Lehenik eta bine, eh, bueno, pertsonengan betzatzen zuena oso aurrerakoia, eh. Egia da askotan, eh ba hegoaldetik iparralderekiko, ezta ba bueno, sant eh, eh, papera hori jokatu dugu ezta eta eh, iparraldean eh, hartutako erabaki asko, bertan zeuden irizpide asko guretzako oso aurrerakoia izan eta eta manexek eh, kasu askotan horlakoa, er, eh? berak Berake eh, asaltze gauza asko guretzako hegoaldean eh, Bueno, bai, Iríspide bezal hartzen zian eta eta guretzako se eredu izenbarko noken herri bezala ere. Eusko alkartasuna azkarki ordezkatua zen pelio peliourizarekin mistandena baina baita ere Carlos Garaioko etxea lehendakari ohia ohi lutzen ujetako elizara pagolari azkena guren emaitera. Besta alderdiko udeskariak ere, EH baiekoak, sozialistak baita Eusko Alderdi Jeltzaletik, ipagaletik beresiki beina toteiz adibidez, askenunak unek, et e peuple solidaire federa kuntsan hobeki ezagutu zuen pagora. Manesekin kordutzatuniz ah, arduraz Zerren, duetenginen irregularki treineza, eskola erritik pari xerata. Zerren, federakuntza berdin bat teenginen, regioen pep solidaer. Ala, beraz, ni horitzapen gaitza dut manezikin. Benizikia... Bida horiak eberarekin zen, ziren beti bai, oso interesgariak, surargariak. Politikari bezala, be, be, berazen, biztaen abertzari zutsua, hein, denek dakiten bezala. Da gizarte, gaietan ere oso, oso zentsibilea, hori dudagabea. Eta Euskara eta Euskal Kulturaren defendatzaile zutsua zen ere, musikaz gain isiaskaren astapenetan pachte hartu baitzuan, baita ere, gure igatziaren sogeran.